Hijatiak, musikaren, euskal musikaren sustapenean. Bai, er, e, euskal musikaren sustapenean. Euskal musikaren sustatzeko, nire ustez bai. Bistan dena, ez bakarik entzunarazteko. Eta orten txartzen da nola edatu eta orata, interzgarra da liburuena ere. Literatura, e, gauz egun gainera lujalde kolonizatu bat gira, ez da antzi behar. Eh? Gure buruak ere ala dira. Orten, Tampokoa barnean dugu uh, aski eta literaturan hori gertatzen da. Zon bat uh, beti usua gertzen da galdera hori, nork irakortzen du Euskaraz gaur egun. Uh, bon, Batzuek hango dute gutik, baina azkenan, baina baina baina baina baina ere Euskaraz irakortzen dute. Eta beharik, baina uh, hori pixka bat ere literatura ipatzen dugu, eh? falta da ere in, mm -hmm. darbat ortaan, eta baina gure jola da, hori ere sustatzea, baina gaur egun goba politikan, be kulturari eman zailan uh, lekua eta langilegoa eta indarra, tipiago da, uh, aktualitatea eta daure gungo, uh, mm -hmm. eda bidean, uh, bidea segituz, eh? informazioa, informazioa fite, mm. ongi, albezain bat, uh, eta hori. Uh, Eritun, eritun, eritun, eritun, eritun, eritun, eritun. Gero, kulturaren kontsumoa ere, aldatu da azken ah, orte horietan. Bai bai. En ustaz, internetak ekarri du ahun beste zerbait. Lehenago jende hainitzez ge, gehiago ikusten zen zin eman, salbu, bon, filma lodi bat zuen zat, gaur egun hainitzen dugu iltzen da. Gero, berdin kaseta bat, ez da kasik neorkestu, edo gazteetan berdin kasik neorkestu erosiko egunkari bat, joanen da internetera, informatzera, eta musikarekin bergauza pasatzen da, YouTube bezalako instrumentu bat zuen. Uh, Entzuten da nahi den musika nahi denean, diskurritzen aldi da milat alde Baina gero, uh, adibidez, amaxi, lehen amaxi gundutan ez bat dugu maite, beste batera pasako gira Beraz, Gauza hori ere haini zaldatu da eta Hina ustez ikratiak ekartzen du uh, justoki musika entzuteko para da, baina entzuteko uh, Zinez, Belakiekin, Deus egin gabe edo Guk ez dugu uh, Ez dugu uh, guk hautatzen zeh entzunen dugun edo eta pausatzen gira musika entzunez Eta hina ustez bai, hori da ikratiaren funtzioare gaur egun internetaine edo uh, interneti beste bide beste, beste bideo bate edo internet bai, no? baina bai, bai, bai. ba iludi gabi bai c'est eta quel mm -hmm. que ba, da entita et a insouta ba urida ixatiaren len len gausa gustatu zitzaidan ixatiana hiri zeralik da misteriori leva estakisou no den gibilian ah, bai. ta mm -hmm. ori ori niudia chaxnal le usitatique et ta misterioa misteriori gal sanuri pishkata la douche sur le kin internetan internetan konchoumo c a toper den arsena et un iratia ke be le charman bexba oxtan du gakobat bexba chaxmori esjakitian orden versitilian et oui ça je carte tout ba chou va terrorida Be bai, esgargia uh, da zenta hori da igatziaren uh, ertasuna bantailila, uh, inda ja uh, soinuarena eta eta belagia uh, bakarrik konkitzen duena eta uh, ohitura orain egun i jatzan horurken zuten duttzen hori ere ere bada gutxiago dira gaur egun et sartzen uhum. da telebista pizten da eta orainen ordina gailua ere jodan, telebista ordina gailua. Lutia. Dena piztu de eta ohi, jatia, mm. goizetan behar bada, gozaltzekoan eta hainu pentsatzuntainitzek telebista pizten dutela. E, eta gero da autoan. Mm. Az autoan mm. ere, hamar bai, minutuko bidea egiten duzularik. Mm. Dooren bat, bai, or, e, eskaintza ere horren araberakoa egitea egiten zen. Bai, e, edo egiten da, sortzen da, emankizun bat, pentsatu gabe nola entzuna izaren den, nork kentzungo duen, Eta hori ere badaz, eta beti pentsatzen dugu, onbe, zer nahi dute entzuleak, egokitu behar da entzuten ditugu nuarrei, jendek erreiten digute... Gero e, e, gaina beti berbertsorek ere egiten tuzte gu soharrak, zurendugu e, bai, musika bortitza sobera bada erratietan, hori ez dugunai. Eta, eta beraz, Ola egokituko gira. Azkenean ere, neustaz ez dugu antzi behar, sorkuntzaz ez gira beldur izan behar, eta, ez gira izan behar ere beldur eman kizun, Esperientziak egitea eta hmm? eta eta bendurtu gabe zuak jazumaitatuko uh, edo bai. bada ehau izango da ere forma begi bat eta dituz. Hmm. Gure tiak hogeita haabost. Igattian uh, badira beraz uh, parteideak musika uh, guk kaiten dugun diskoak batzuek autoekoizzpen egiten dute eta hoiek heldu dira hoien diskoarekin eta... Eta artista eludai jatira, usu edo postaz bidaltzen dugu ere batzutan. Beno, nore, bada ere trukaketa interes gaji bat, bat zutan, Eta gero bat dira, be dizkaetxeak, eh, behondan bado gure elkarren ordezkaria. Dizkaetxeak, justuki eh, elkarrek pentsatzunt, la bere definizioa, justuki? Eh, Zitu gus gure entzun euskal definizioa, ne? Ah, ba, gure debatea, afen, izan dugu debate bate uh, gure artean. Eta ez gira beti, beti denak ados. Zerran eh, merda, potato taldeak, gortatu taldeak, eh, ez dira eskual taldeak, euskaraz eh, ez bat egitira ari. Mm -hmm. Ala ere guk, eh, autobat egin dugu, eta ez dugu gaiten uh, gure autoa dela definiziona, mena sustenga zen duguna edo eko zen dugun uh, musika euskaraz eh, egiten dela. Punto. Hori da uh, gure politika. Eta bizti batzuek nahi batete ekoiztu uh, espainoolez edo frantsesesa eg norbait Eskoleriiko izanik ere, Biziki ongi uh, ideal librou du. Mik ezugu ezgu egingo ez hori. hori da gure autoa da uh, lotua da gure elkartaliak duen uh, filosofiari nahi dugu euskara eta eskual kultura normalizatu fa eu defenditu eta orduan hortan uh, kokatzen dira, Berba domaina da bena hortan getzen dira eta gero ustioan erraiten ginoela, un uh, mikroak hitzai uh, zelarik, uste uh, dintez gara zela, uh, olipez katerraitea, uh, egerak e gara egun, uh, bon, badira, et autoikoizpen pila bat, badira, ikoizpenak, gukeginak edo beste batzokiginak, eskaintzer handia da, erran uh, behar da, uh, diskua gara egun haitzak uh, iba dela, ba. ezea, xaltzen uh, da pixka bat, hoi no, baen, uh, Bizkiguti xaltzen da eta batez ere xaltzen da, konzertuetan, edo, edo taleak zinez bali mazdu dinamika handibat, edo, taleak edo mishkariak edo, edo, edo kantariak. Eta orduan bai, e, uste dut uh, gu ekozile bezala, baki gu bi batean girela, gure lana la, ari dela aldatzen, gura autoa da autatzea artista bat edo tale bat, uh, Gurekin bide bat egin godona, lagunduko dugu, uh, berba gehiago promosioan, gehiago konzertoa kantorazen, eta berba hor, uh, bai, uh, eskual erratien uh, papera edo rola importantea da edo, bexte bat, bexte, bexte lan egiteko molde, be, uh, molde berriak a, a jematu behar ditugu, eskual uh, artista gizande zaten lekou bat, bexnaz uh, mundu globala horretan uh, desegar zen dira. Egi asko el burua da nola egin Ushkal Musika xarrarazteko algoritmo batean. Ah, bai. Hori da Egi asko desafioa oain Spotify doolako gauz eta bai, eta da bai. bate posible eta ikusten ditugu Frantzian Zondira Francia bi playlista ondienak da Musika kurritzeko footing egiteko lehenbizikoa eta bigarena non egi adai raitan dutana eta bigarena da uh, Musika lo egiteko, lo kartseko. Ojour penche certaines guitares musique à Milan il e tu une tane de Spotify et on va chercher musique que non mais bah bah je trouve un chican badito artiste va e que ce que tu connais c'est la solique enfin et ta eta, sarceco et les bailes ta fite fiti coritseco les bailes Bon mais Va bien qui a débarqué tout là et il bat alors son du bat à Giro Ostione notamment gaztek a tension Gavrigun Gastec entre temps à je commeushka je vois ce ez va se que bah il me dit que je te donne beurre va est doute et rushitune les les les chimia que devait berba bah berba qui en sa fille <risa> bicharak <risa> bichte momentique bichte Erra bat franxez munduan da, mm. yeah. erra bat. Eta berekin e, bere zirenak, uh, uh, orko legeotik atazen dira, eta erra bat franxez musika entzuten dute. Mm. Rapa eta bizio entzunara zidu dut, uh, taranez eta altan uste dut eko izpen hona dela. Fennik tekstuak enaiz rapzale handi bat, maen tekstuak onargira, edo izan zait, ongi gina dela. Eta entzun du behin. Biald behar bat da lako, eh? Tagero, be doube, tzuten, eta gero e egtzen du bere musikan zuten eta egun transnta Eta gure garaian Euskal beritasuna bat euskal dizka berri bat iziggi importantea zen. Zinez zen zerbait begi oain uh, Internetekin uh, itu gira eta uh, beste gure. Gure bideatxeban berdugu, eta bergai ginen dugu. Baina gure denburen, zarr bat bizala mitatzen da, ez ari amatio. Zekertatzen da. Eztugu musika honniken. Pentsatzeko badela, erreiten duzu, eginez, baina pentsatzeko badela... Ez da git, ez da git, bizki komplikatu da, berbada kalitate aldetik, ez da taldikola teratzen. Ez da berbada kalitatea bakarrik, bada, bitartekalitza eskasa, De sari sh, talde bat ateratzeko beste manera bat zuz dira baina uh... <laughs> e, bai e, referencia eska saber euskal musikan gauekun hori uh, hori etxe maiten e, eh... dut Beni ni voste tout qualité en ditou dela de la vero e verba bacric jacou mais tout n'a les critiques mais Alicia la guitare Alekin est un guitare Alekin l'aine l'aine de soir je rien rien ça muskalqui il arrive calagarian le gourou va dire artiste que mais oscarégian guitare avec bacricari de là quand tout achki chimpleak et tu dis quoi Lortu dute le tout c'est ta concert toi que gaussona Ego lehen esintzen... Eta, basen kontexto politiko bat... Eta lehenak ziren... Eta hori uste dut, kaitatean diagoa dela? Ata, asinez, kaitatean hori, eta gero... Egan naiz da ez da... ez da, inbestek kalitate istorio da... Gaur beste bestekusien erdian baikira... Bada, sailtasuna... Talde bat, piskat, referentea teatzeko. Beraz... Masa guziohtarik, piskat, ateatzeko. ikusten dugu konzertuetan, Beti Berdinak dira, Oino... Eta eskas da estiloz berdinetan a hau beste hau beste hau beste hau, eta ereroste ihattzearen hejola hori da ere bai, e, luparekin joitea eta eta kaxakatzea pixka bat zerhar eta zer den on, eta kasik onak bakotsaren itzea bada, baina onak diren horiiek pasatzea pasatzea pasatzea pixka bat bilakarazteko egiferente eta jendeak jendeandearen entzunarazteko.etatxko tzen dituzu. Mais sur la ce n'est pas la définition tout à dire. Au genre naturaliste, vivants, objet zoologique en allemand, il y a la la gida. La gida. Et le chaja est une facilité, bah tout da. Leur gunda travaille en école musicale et ça publicovatta chimetenne, Men bai zuzenean da dena egiten. Aldiz gaur egun uliesruman ikusten dugu or, ari dela zinez apartatzen gero e, horiek, asidira, ara, zinez, zinean, eta gehiago horiek hasi dira ara lezina publikoa eta en ustez ara edo badira badirelai kontzertuak jendeak begiratzen du eta gero hiruzparaualdi siku shitagero bai berba dizkairo shikodute eta en ustez hola bai dena zuzenean sortzen da eustaz. Esotegira gu logikazele egira denak, esotegira mundu tipi batean uh, bizi eta mundu hori ikusten. Hori egia. Intzogilari kamase gazte batez, ez da gure logika berdinetan, gu olasigira hebisten da. Galdela nola iritsi soinua gazte horien bela jietara. Gainera gaur egun egiko bestetan, jendea jinarazteko berdira egin dantzaldiak. berdira olako taldiak kasi, beti olakoak ikusten dira. Baina laerea txemandot azken urte horietan edo jendeak maite ditu dela konzertuak edo placer hartzen duela zinez konzertu uh, bat ikustea behar behar behar ez duela pagatuko konzertu baten baian baina bada bat, ba bat egonen dela eta placer hartuko duela ere. Anik ez dut gehiago konzerturik ikusten efe ez ez da gehiago konzerturik badira bistan dena bistan dena bistan dena barcha barcha Beharrik badira konzertuak Bepublikuk guti eta Guti eta noizida konzertuak erriko bestetan Estes eta... asti wo nu aussi soir dit la concerto que naiba la ikusi. Adoche. Gero ja ekan ekan genug euh de la somme de minuto aniz fembi de quatre ou de là jusqu'à uh, jusqu'à intza uh, badugu ataba le va dira ostatuak ere egiten dut zenak konzertuak. In ustes badira aniz konzertu gero nola iritsi informazio txatera? Uh, lagun bomba tekin edo sirerarik ay uh, aipasko da ututa uh jakin uh, enuso edo e davide serzvaten mides baina nagian hori ere faltada agenda kultural bat edo ez dakit da kultural irreferente bat da gaur ikansa dena dena bat sendo naiteko faltada gero konzertuak badira bai baionan bizi direnentzat gero garaz hor ta ko badira hor baknekalian bizi na seta konzertu hor ta ko badira hor baknekalian hor ta ko konzertuak acheté boude Basien mouvement du Bat uh, mouvement social Bat Gillian Basile Natalia de uh, Eric Goussietan Basile Natalia psychologue dira 베리디네 다스타라솔i essaie rythico eza gana ou ou eta cela est à une essaie est-ce que vous chez qu'est-ce que ça est ça batterie est Ba, ba, baina... Feixoa, ba, denen kaiten ontela ez dela, ez dela aski, eta behin gauza bat egiten dela, ik ez da ne hor horretzen. Bai, bai, ados. Beraz, azkenan, araz, behar da eskainza, gehiago edo behar da gauza gutioz, nik zutan, badirela, atzenela, eta nik atxamaitzen batzutan, kontzertuak sobera bat direla, jendea bajeatzen dela, eta eginez, behar bat konzertu gutiago, jendea, jendea konzertu horretara, eta gero poliki poliki datzen algin mm -hmm. kontzertu gehiago egin ez edo baina... Gero kontekstuak ere aldatu dira, kontekstuak aldatu behar dira, Euskal kantua... Mm -hmm. Uh, Sipri, Efen Sipri lehena. Nik ustuko ere bila hartzen badugu, uh, duela, kantagintza berriagio atuain zin, etzen, etzen kantaldirik. Fea. Eta azken urte hauetan uh, izan, nik usituzten kantaldietan, mm -hmm. egin etan, mm -hmm. formatatuatu <laughs> adai, eduridu diska bat, uh, nik ustute, uh, ikastolarekin antolatu ditugun azken, azken kantariak, mm -hmm. egon naiz, me, gugi bilanginen talo egiten, txiu txiu txiu txiu txiu txiu txiu txiu txiu txiu txiu Ufutitzen, zoma talo salduko ginoen, etzen beste helburuik. E, kantariak ari ziren aintzinean musikaruek lehobatean gipedian, hola, enoatzen, kantariak, sobera, sobera urteza izan ziren repertori berdinarekin, uh -huh. musikarik ez zuten lehuku besterik, eta kantariak ziren aintzinean berazetzen posible. Publikenik egon nintzen, ikastolako eh, bogaso behiria bez begiratzen, publikoa behiratzen, ziren, enoatzen, eta kanto finituta, eta denak, moste un dien da esala beti-betiak, Puskatekin ginen, ikestoloakkin, konten ginen Eta sortzen izetxeat Aita hor zen, aitu ne maitatu zuzu Boa, eta Zerak maitatu zuzu, ba, boa, jaren leh dut lehetsundi ah, Etzel lehetsundi, boa, Eta dena kontent Ne horrez es kontent, ah, esken egin, ah, musikariak ah, ah, Frustrazio batekin sartu dira Publikoa, boa, jinda, ikostola zen batzen. Eta kontekstu horiek, gello, ez txela gehiago Ez egin behar Eta halua konak ziden? Boa, talua <t> Eki <'en> asko, They had their own work. Frankly, they had a lot of work in terms of, virtually as interests after we go forward, and honestly, we could train more talent. We could all say it and exercise for them. They had their own Ouaisatoems. They didn't perform ASK I said it an accident. These years, they started to move into Lynch once more. We did all our young Dutch literature for each other. Here they came. We gandituari we enfin quand ta ginsan enfin dobit non mol batian que restaurant allí enfin beste beste osoa zur mundialia so joinisik une soumen gausak bateginuela ere hit dich gar beste contexto mm -hmm. batetan nah, jendea ezari est qu'on se retourne ou mais si le edo edo etzan, etzana Eta entzuten musika kaskoarekin, eta zen berzen molde bat, musika entzuten. Ixatean ez zela, zera eh, se, uh, begiak abe ez. Ah, oui. Oizan, ah, mm -hmm. nahi, nahi, nahi. Kontexto horiek, eh, asumatzekoak dira, mehortan nik uste dut, eh, Ixateak eta feen, hala, gogo eta hori nukaiten. Eh, zutugu behiz zerbitzatu behar, betzi ukandugu nori eta ez da, betzi oui. moldatzeko da dena. Gero nola, nok, feen, hala, denen hartian zukareten zuena gogo eta tzeko gaib ingauza bat da. Mm. Yeah, baina ne eh, du, hala, hala, iduritze badala, ixatiren, ixatien, ixatien gogo batoren gogo etatzeko beras, bai? Bai, jo eta bat, denbora dugun matxoek uh, edo duten matxoek. Ni gustut mushika do shurkuntsa dutela informazio bat uh, pacharasten ere bai. Mm. <hums> Se beria gira beria politika, udena aktualitate eta denan o shurselek. Gustut ditu uh, entela uh, bicidilen lekuaren, zera... Uh, Neko kotasun bat dela idio mm hitzen -hmm. zait, eta beste informazio bat ere, uste dut importentzia lukela yeah. horrek gehiago. Historioa, den den historioa, kontentzen dut zua, eta ekoppe bat bezala da musika. Bait, hola <laughs> <bah, laughs> bisitzena da, la, bait. <laughs> Na, bait, eta eh. duztukia epatzen ginoen uh, euskal musika zer den, ez da hit, boa nere kasua epatzeko, uste uh, dut dela nere... Chanoe, bait, <inaudible> uh, bait. <inaudible> Sohkuntza, niretza sohkuntza da kondatzea bizi dut dutana lukuntan, zer. Mm -hmm. eh, izan izan da, edo francesez edo eskaraz edo... Da lukuntan bizi izan dutana kondatzen dut, ne, ne tekstuetan, ne kantuetan. Bon, eskaraz egiten dut, eta mm -hmm. pixkat francesez ere bai baina. Eh, ustot dela hori... Ez dakit dut zen zait, eskalkantua hori zaten aldela eskale gian sentitzen diren emozioneo gen hoien ekspresioa edo... Badalde hori, zinuna, kantaldietan eta geroztagiago, ba, formak, emanak, plam-plam, irratik gintzaber gauzada. Mm -hmm. Eta egiten da, gola klak-klak, eta ola hiten baita beti danik, edo, ola delako edo, nena ipatzen zuen, nena, txiprik, ere, Euskal kanta egintza edo euskal musika definitoa izan zen dola beho gai urte. Eri da, eri da. Eri da, dola beho gai urte. Bi mila ofteko estorioa da, dola beho gai urte. Ez da gana jori dela gure ah, referentzia ah, eraz, eta sorkuntza, artistak baitira hemen ere, eta sorkuntza, libre utzi beharra, eta gara, xano, zure kasuan ere diskoak duen bere zitazuna, zure musikak, be bere zia dela ere, ah, bah, bah, ez da behitxerrak bat. Uh, Eta... Ba, Tradizionala ba, like. edo konvenzionala. <tip> ah, ahunt, ba, ba, ahunt. Hori ba, ba, komprenentzeot hori irrati batean ez dela edo soin behemetotan pasatzena, la dibidez edo... Egaldera da. Bai, hori ba, e. konturatu eiz. Berba <tip> arazua ba, ba, gitu gu, Jokalmusika definitzeko, espaita berrizita zunik. Eta gitu, hartzen dugulaik bretainako musika simplea da, zeltika musika simplea da, irlandar musika simplea da, definitzeko den denok irraiten daldugu zer den hartzen badugu IPAG edo suedako goka uh, edo laue uztakitzak dena definitzen dahal dugu. eta Euskalungsa ez takigu definitzen zer den euskal musika eg nahi ala ere. ez baita euskal musikarik I beharga ba. eta munduko Ibasle ondienak diera eta egia da gure gure tresnak hartzen ditugu, gure ideia gure hizkuntza hartzen dugu, eta hezkuntza eske goberena ebazten dugu, gure sopa edo saldea egiten dugu, Eta gauzak atzalatzen ditugu, gero onak, txarrak, eta beste eztaidabat, hori da berba egiazkoa da soa, hartzen dugulaik adibizat franxex cinema. Bada cinema badakigu denok zer den uh, cinema komertziala, bada ala ere badakigu zer den franxex cinema. Erra nahi du, da cinema bernetua, familia-reki, familia-zahipatzen duena, edo ego, Ni, ni nahiz, hori da, lotu dena eta uh, frances uh, literaturan berdin da, bada manera bat uh, gauzak eraikitzeko kulturalki, Eka, eta berra bat guk uskaldunok ez dugu hori sekulan sortu, adibidez hartzen dugu laik, uh, uh, nork egiten du roka edo uh, erriko musika errikoi manera batekin, ez, ez dakit zer, Mais... Elle va descendre là quasiment l'école, dans traditionnel. Elle va descendre là-bas à la shuffle là-bas A qui main, si elle est chargée à 10 000, tu%. Aussi, c'est plus réellement un하� сама, puis elle est dans l' surrounds. Cette fonction des choses pas encore c'est près de diriger les débats. Et depuis, ça s'app垢 dans... Mais ce n'est pas critique après. C'est partie critique après. Mais l'école peut Mais l'école est de joindre le ch Poesia muska atua, nu Eta berba orta koz Euskararekin lotzen dugu musika. Berba orti ketortzen da. Ausko e e... kultura izan baita, ezakitzon bat mende, eta azken ean bakotxak egiten du bide musika, eta azken ean ahreman bakarratxe maiten duguna da eskola. Tuguin nahizuntzera gaita? Azkenean, uh, definitu garabe Euskal musika zer den edo ez ez da git, er, ni musikari gisa uh, zerbait egiten badut, eta sortzen badut, e, eginen dut sinisten baldin badut, eta zentzua baldin badu, eta entzureak hartuko du, zuraski ez, baina hartzen baldin badu da, zentsua agapatu diola. Azkenean, uh, petxatzen, toli dela importantena, eta beraz, heldu bali magira, gero kontzertuetara kontzertuak nola egin, eta zentsua eta berdua jasoin mm -hmm. bat. Eta berdin adan, nik nigoetan ez peank eta arakor konzertuetan, Kakinazten gira, konzertuen uneko laro gehian, besok gurutzatuek eta kode batzutan sartuak gira, eta ez dit gira hartik eta ez du gehiago zentzulik. Ez du gehiago zentzulik. musika kontsumitzera egiten gira, hori baino gehiago behar. Tisakta errosiko duzu, gero. Tisakta duzu, merke, baino errosiko Lue, legeak stila sartzenal musikabatean, musikabat senditzen da ez da mm -hmm. Komposatzeko momentuan entzira aldu zure kaierki piarekin bon, Zain dal lehen legea, hori beguntza dut, ez tutuntza Beharrik ba, Ne guztiz eh... Ez da egan behar, hauri nahi dutegin euskal musika edo badu euskal musikatik eta badu estenun baitik, no, normal? Feitenak. No, ikonsientea da gero ez e, e, e, da gauza besteraz egiten duzu eskolantzira, eta eskatasuna guztiak galtzen duzu. Baina ikonsientea da, azkenean kultura batetik etortzen zira, eta zure eguneroko mm -hmm. e, e, kenuetan edo gauzetan euskaldun bezala egiten dituzu. Eta musika hori da. Ba imez eta... dugu sailkatu beharra. Adors nahiz, adors nahiz. Yes, yes naiz nice. Begero eta Euskal Eko arazo bat eh? denetan da berdin ejan eh? behar dugu hau dela jeG edo aude da yeah. pop edo ustez musika bat no joten musika da. Edo, edo bestela egina da nogobaiti entzuna en, nogobaitek publiko batek entzuteko eta houen ustez mm. ez da gehi musika da komertxoa da ustez. Mm. Ez dugu legeriik uh, behar zaren egiten zuen musika sortzeko edoen uh, hastean edomakkorekin uh, uh, magazkilariarekin egin dugu kronika, eta, Uh, atela da, erganez, beh, momentuaten, gandu beh, nik artista gisa maite dut mugak ukaitea. Mugai eskiak, sohtzen sh, uh, dut eg eskiago. Askatasun, osoa dut alarik, beh, ba, egin machazki bat. Fuh, egin Amen. machazki bat, uh, uh, aholtzeekin. Eta be, uh, Eta hor, uh, Horka, tue manen bat, eta hortikabiatuko da, prrr, pistoletan! Tzendugu gure eshorkuntza mementoan, guk deshafioua fea. Da deshafioua, biste gure. Tzendugu gure, horri ertuko dugu, matelia bat tzendugu edo... Tzendugu, margolari batek ite ondame sala, ez Ez du, hola, zeriten, tindu bat, autatu behar du memento bat, tia. Ferbuka hor dak, berak, suko chatzen iku zuzule muguak. Interes hori, hortako, rikbialen hartzen dut, zentari blakit emen, ez da, ez Batu zuara bat batu zuara zobat, den beste guztiak estaltzen duela. Eta hori gertatzen eta uste dut, eta biziki hona da egiten dena, nik uste, bentsatzen dut, aski hona dela, kirol mailan egiten den lana. Eta atxikitzen da, tentxe hori, aste hazte Orgida, ni bina, biste guztieta gidea <cukulza>, gidea Gudea zera bila <laughs> Danna bat ordi la, Da, sepashatu koda, sepashatu da eta uh, Aztel iandetik, aztel asken arteo Dion e, denigande eta Aztel askenetik, aztel iandetik, aztel iandetik, Amdukua dena eta nola piztu... hala circ pista staldo senta hori saitenalda hala ni gas tetan le baginoa eta eta likalen zela iko gabe bestegun aintzin estresatu eta eta hori voilà, sendenako estugun geio hala kaita teskasha moztuusteiko soku itek tendirele estresatu goi ez diru manen beti eta hortzena eta utendu beraz eta ezbait ezbait ezbait ezbait ezbait ezbait nola piztu hori, nola... Don... Ba, Hitzik nu... interes hori. Hori da egiten, orain diska bat saltzeko txaltzen delarik, e, baina konzertu bat antolatzeko berriz diteko aipatzen haipatzen ginduenari, mm -hmm. gaur egun konzertu bat antolatzea hola konzertu sohil bat, ez da gehiago martxan, behaz gertakari bat sortu. Ah, e, gaur egun ba, ba, dena ba, da gertakari de de, bat. Eta konzertu du bat gertakari Ez genial hori da dutartekaria birtzenda. Bilakatzen gira, komertsioan ere bai txaltzen dugu pruditu bat, eta muga, zire komplikatu da, mais ça là est déjà tendance importante là voici qu'est-ce que ça consomme toi hors choutique la norequine là c'est là et du les troques sous les tates ici tu en de nada que ça tout acquis que tu tunes une ostatu llena conceptueles diras toi Eta hori, hori da gure adazua, non la egin anevenementia da. Odi zaila da, barkatu. Si. Bai, eta justuki, horreta zize giteko, ekeminak sortzen dira anitz, Ayotu eta konzeptu derbeinen inguruguan mm -hmm. giteko unxa, eta diendeak kertzeko hori jaiten duzu. Eta egia da, eta gainera, hor, ikusten da, ez dira gehiago, garrikako musikai, edo holako gauza, konzertu mm -hmm. salbaiak nik bat dut. Eta mm -hmm. gitzan bat mm -mm. entzun, mm -hmm. bai... Behin bi aldiz ez zaingbeste eta hori ez dagiago eta agian hortik ere eta ere bada bakkatu artistai be. Ba eskaintza eta eserarena artistak ere nahi du pagatua izan, nahiukas eta batukan. E e Har eta gukeere baitzuko eta baitakogi buruz eta batzuuta e nagiraaba horrik naging du. Be, bai begi duzu artistaak, Eta gian ahsitzak ez du hori egin, nahi, nahi du ere azoktu, bainan behar dukazetat behar. Mm Hala, -hmm. ortaan or gira ere eta karrikoa edo egikoia deitzen alko ginoena. Mm -hmm. Behazta imeste, uh, atxe maitean mm -hmm. hemen Iper Euskal Egean mm -hmm. ere eduriko. baita ere? Bai, ikapitalisuan biziz gire <laughs> no. da, ere. ere. No. Eta, zakit um, darba, uh, ipatzeko ere beste gai bat da, bainan... Uh, Euskal Herria, hori, irratia ipatzen dugu, hemen, beraz, Lapordi, Baxena, Faro, biruan e, geldituz, baina Euskal Herriari begida, ere, zenta or, Euskal musika, edefintzen dugularik, e, be, ustu, denek Euskal Herria bere oso ere, ikusten dugula, hori dian, e, duen indarra ere, eta lekua, eta berra, egin beharra, da, Euskal Herriaren baitako irreferentzia e kulturalak ere sortzia, e, zenta Euskal Herriaren era politikoa alde bat utziko ziko dugu, Bera, guk irrati gisa ere, errol bat ere okaitan adugu orten, kulturaren, transmisioaren, transmisioaren ez abeti egukia baina horren bidez uh, ere eta e referentzia kultura haman komuna falta hori ben ik pertsonarki duitzen zait gerostage iago badela, bat dela zilo bat sohtzen ari dela Uh, eni... Silo bat? E e e bai, ez dakit gure referentziak ez dira behar dinak. Beti ah, Betikoa, eh? Francia, Espainiaren referentzia kulturalak, hor uh, dira, eh? pam pam pam. Eta Amerikan. Eta Amerikan zian nuen, gankiak. Baina, uh, bora, bo ez eh, hor, uh, irratitrezena tikiak dira, hor, masina hundi horien parean. Diskaetxeak uh, bat dira, uteko izpenak, konzertuak, baina dugu... A menorke ban berdu kultura, bakotxak egin berdu bere kultura. Ez duzu ezer inpoxatzen ala, que transmisioa, debidez haipatzen ginoen Xabier Montoya, Xabier Montoya zen emeak kantaria, zinez musika alternatiboak, enzuten duzulaik barkatu ama dola goita maurtea tera da, zinez ira ultsa zen musika mailan, gero literatura mailan izi garri literatura alternatiboak da, izi garri hongi idazten du, Gatiak ezagutu behar dute hori eta nok egin et behardulan hori. ikastoraek uh, iraultza pertsonaala egin behar duguna, momentu bate, okay. nun alternativa, Erraiten zinuan bezala, berbakarrikako konzertuetan, edo ez dakitzer. Baina bako txak ere, ala ere indarra emaiten aldu, kultura ukaiteko. Eta ez bakarrik euskal kultura. Xabier Montoya azken ogoi tam aurtea hoetan, berbak muguruza bezala, edo Javier muguruza bezala, gure aurtista nagusia da. Eta nork ezagutzen du. Berri zentzuten duzulaik barkatu ama, ogoi tam aurte ditu, eta zinez, agundiska ondia da. Eta transmisio hori, barba nikaita abezala egindut, gaizki, ongi, hori e, ez dakit. Baina momentu bat ez, zabaldu berdu, eh? legugurria katedazuen dizka idea zabaldu, eh? eta barnean uh, kantuna gusia zen hitz egin, barba, barba gu, gude artean ez dugu egin lan hori ez dakit ia kulturalak culturalak niko da eta ez da kanpoko musikadela bitxi eta azken asken asken legogorriaden uh, uh, uh, dishkan sansalamagour ber hartzen dute uh, e merekan uh, boreroak boreroak baditu mila horpegi dishkan behi sartzen dute e mereka ba baita ides salamagour uh, dishkan Bon, Dira referentziak eta geia da hori ja gure kultura momentu batzen jabetu behar dugu, eta hori ez da kultura ofiziala, ez da kultura egkoia kultura alternaziboa da hala ere. Alternatiboaren definizioa ere justuki ezte da. Min egiten duenak izarteari. Eta guri plasera emaiten duena. Edo, ere, ez uficiala ere bada aparte hori. Eskola kutura, eskola besala. Belsiki ipakaldean. Ipakaldean, be. Zailada, fein, mai, kastolek, edo. Gugdugumin, gugdugumin, ipakaldean. Zailada, zaila. Eza bakarik alternatibua da. Eza unartua bat zuen, edo. Ai, ai. Euskal musika iraganean bezala, iraganean sortu den zabaitu bezala, behar bada, bos torteren buruan izanen da mugimendu bat. Euskal musika deituko duguna, eta mundu osoan ezagutua izanen dena. Euskal musika gisa, zene ustez ez da ere ez, hortako Euskal musikak erraitegin hon baginela, izanen da behar bada, ez da bukatu. Eztuko Ez ere erraiten? Ez, ez, ez. Baina erraiteko... Oinarri gisa erraiten dugu, oinarri gisa nahi bali Iabetu behar duzu zure kultura eta gero irauntza egiten duzu, iraultza pertsonara egiten Ay, duzu eta oui. gero nash nas bat egiten duzu, mm -hmm. metizaz delako bat eta beharrik Dola, bim jaurte hori egiten dugu uskal uh, kultura nortean segi olola Ebe harra, ez eh? dakit nahi duzen zerbait gehitu bi uh, horren ezkasiak emintzatu ondoan, uh, eben guri Gatiakura Estudiotatik Agian balio duela gogoeta hori zabaltzea entzule guzi eri, hor uh, main batean ginen, baina... Zuzenean zen. Zuzenean zen, eta... Hagian ez dakit, uh, prozesu bat abiatu, edo, edo talde batireki, mm -hmm. no, da, bat ireki ez dakit. Da ikuspundu bat, proposamen bat ez dakit. Bai, bai, izan, eta gero, momentuaten aipatu dugun bezala, da... Irrati tresna hori, langileak bat dira hemen, baina... Uh, Egitagena da, beraz hortarako bai taldean osatzeaa eta hori e, zaila da ere guk behar dugu jendeak e, eta egin talde bat e, musikaz minzatzeko egin talde bat e, be nahi guusiaitza e, hartaz mintzatzeko eta gutatzeko iigatzeaz, beraz e, gokan go -go behar da ere hoja duiteko betiko. E, Galdera filosofikoa, ez dugu guk uh, inpozatuko jendeari, gogoa gu okan dezaten, ogen egiteko. Egon, behar bada ez da behar, elburua hori zen, uh, gibilean gortetua. Bai, bai, bai, interesgarria zen, adele. Bai, ma, bai. Adorkira. Ma, ma, ez, bai, ja, fea, interesgarria da, horra mintzatzea, eta dozainietz atera dira, uh, bilduma bat egitea komplikatu da, benen xarean uh, izango da Internet. Uh, interneten entzuten alku da, klik eginez. Gero, eh, ahi eh, alparratu finitzen, ala, ez da? Ez, ez, eiz, az, rengina, badu boin, eh? Ahi hande gaiten duen, eh, eh, bosturten buruan mugimendu, eh, tx, izan, izaiten aldela edo, egon eh, e, eritan ekerremen eh, uri behortzen baionan, eta mm. giztakit galdien galdien dion, eh, nola ikusi ezen, zeta, japoniez, japonia ez, japonia gezitzu liak dira beririburuak mm. edo, eta izan eta nola ikusten zuten eta errandu, eh, be ni uxtunez uh, kultura uh, tipi, tipi bat en gaituzte olako massa batetako etako zerbaitantzatik ustemen tipi mi me tipi uh, mes gabeko uh, mm. txipia gira. denean izute uh, guk denek iten dugunean uh, musikak beren likoa balin badu uh, enio uh, jonte konten iswoia joitzen dugu ari gira Ez gira horrekortaz ez dugu xekulant zenit bat beteko, inan ari zilaiko goita bost pertsona nainzinean, kontentzera, plaza Bai, zauri el buru ere. Hala, tipiak ere badu bere lekoa, eta behar dugu askifia izan gure tipi... Tipikeria, hafese tipitasun horretan, bezerbaite egiten dugula eta... Tipia eta hain iza dela. Begero, ez da rentablea. Duru mundu enten, kapitalista enten, bai bizten da, Bai, artista batek gauza tipi eta fex, konzertu batean ez bada jendea iniz hori da, ere usu jendea zenne hor eh, berdindu zurtu mm -hmm. no, baduzu duzu zinezko eh, koesio bat eh, partikatzu bat hor zen jendea eta bai, markatu bali manzu publikoa petxatu hori dela artistarena mm. artistaaren servait de sortir les produits coliques non cherche tout gauza init saden c'est leur ils j'ai dit chose gens de chose qui bagdireta type qualité surtout va sur serviteur intégari boulouetan mais c'est quoi encore goita par va la idée mais il m'a donné des débats sociétale colique avec ça il doit faire on lit je sais ongi mais on la Lortzen badu uh, uh, geroan Kristo uh, uh, Narrakashta Kampoan ongi da ere ez eta uh, ouais, ouais, bada biti ondo diobat uh, eskola kulturarretz. Nik hori bizi izan dutan oldarra abez batzarekin adibidez momentu batez egintzuten gaitzeko publizitatea franceskateetan eta oldarra txalduta nik txaldudut uh, Imanol, Lete, Lertsundi iran ouais. nahi du bon. momentu batez abez batza Erosita nahi dute bestezarbait entzun Eta hori zen gure lana Hain zetageiago posible yeah. Baina gure lana zen Entzun duzu hori guk Guk bestezarbait edakusten aldugu Eta eh, roka arte erosten zituzten dizkak Hain guk zelan hori ez da bate posible Internetak egiten du Festu egiten Hori darazua sure. Baina uh, guk egiten algin hori Hol dara zen Dizkana gusia, frantzia, nez? Frantzia mailan zen kashiko xalmenta honena Eta guk, olda garekin, uskal roka xal dudugun. Gero, euskaldunak... Uh nazio hortera duiten direnak, beraz, Parisera, euh, Willis Drummond kasu hortan ere izan da, eta berritxarrak ere egiten, dutabar, bainan, ainitzen zat, frantxezen zat, bo, fite, fite gana da, bainan, Euskal Musika ere da, Michele Etxeberrian, Etxe Goian, Tauriek. Normalo da. Oiek dira, ere, Parisan entzuten, ikusten, pero ze publiko. Espaitu gu beste zerbait edakusten. Eta e, frantxeas batendako, indigenoak, indi indigen, indigenoak, eta indigenoak batek, uh, bax batza... Uh, Ekiten ditu, hartzaina da, euh, ez da bate homoseksuala, euh, hartalde euh, bat dugilean eta tenor euh, boz batekin kantatzen du. Hori indegenuak gira, hori <laughs> da gure harazua. Maien, <laughs> maien, <laughs> jonen hastan. Kor shikaren dako berdin da, eh? izagutzen duzu kor shikartal roktalde bat. Es. Ez, eta ebat dira. Eh? Ba, gukere gauzabera ikiten dugu bestean zaten. Baina ba, nusatua bai gira ere, ja, ainiz, ta, ja, ainiz jende eta sunochtan adibiez Kalakan Kasuan, Kalakan famatoa izan da, ma donarekin haizan direlako, eta gero hasi <gülüyor> gira gara, eta eskoal kulturan, hasten aldea beste kulturekin binen. Imanolek, muztakirekin egin zuen, apako Ibañezekin, eta bolpa, u, u, kirekin egin dute. Google-en denek egiten dute Asherybadurtiak ah, Jasmine-nuko musika ah, rekordatzen dituela, faen egiten da, baina ah. bapatean Madonna rekin zelakoa dio duta ezbaiti ateba ze dikia balote. Bika inebeien satanikestu chic. Nova istas kritika da duina. Nola Google itutzen zakun hala. Ba dugu beste functionalcyko modjiase publizitatea hizekin. Beste degekin ikusten gira. Hori hori da zailena. Mordi oui, oui. t'es là Il se y a qui n'a fini d'ouvrir C'est ouvert D'aujourd'hui Mesdames et Messieurs A divider à tes mangos D'on a acheté un touriste Claire Monnico A Et c'est un espoir Michel Etcheverry et Elochido mais il m'osoute avec Lucky Chaloudio. Oui. On dit ça. La Norique est elle est elle est dans le goino. Ah, ritoi gonda, bisqui politage Vando et ta le Big Batman pression sur le score quand même. Et gagné la guitare là eta le container c'était Rongo Ringo Ringo externe et truc là Beris et ta Berba. Et ce bagarick Michel Tcherri, mais si conguida Michel Tcherri, il a des problèmes mais je celle m'a Bali beste travail d'abat. Bali, mon soa, Bali maito mon soa que, Bali maito Michela Echeverriaren zute alekin. Ben, belak bali man ditu me musuak, ebe, bikain, kontena ez belezat. Ebe, orten bego, eta beste ez bat iten alda, Michela Echeverri taz, nahi bada, duztuki, eh? Hortoi ez. Ego ez. Ez, baina, gaurko gogoeta edo ez tabaida eginduguna, berriz iten alda, beste gaietaz, nahi den mesain bat, erreiten ginen mesala. Irratiak, guri, irratiak, euskal irratiak idekiak dira, orta la, nahi bada. Bileskertziedi? Etik eta beste jafe Bar bariirean bariirabiriira. Emanesak la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la